Hajszta egy szellem nyomába! Ne kiacsol, Miss Rover, fegyvertelenül állok itt. A tetszik, fedezze magát egy revolverrel. Tilkos! Ez volt az első szó, amelyik feltört belőle. Kérem, felelte nyugodtan halkan a fiú. Csukja be az ajtót, mert ha valaki erre jön és meglát, akkor elfognak nyomban. Azt hiszi talán, hogy innen távozhat anélkül, hogy elfogják? Valószínű. Ha ön igazság érzettel, hogy végig amit mondok, akkor remélem. Molly becsukta az ajtót. Beszéljem, de röviden. Amúgy se vagyok bőbeszédű. Rágyújthatok a szobájába? Nem. Kérem. Ma éjszaka beszélgettem az apjával. És Orvul rálőtt? Nem lőttem rá. Tazadni próbál? Nincs mit tazadni. Azt mondta, halasszuk el a pár viadalt, amíg elkészül a zsilippel. Beleegyeztem. Erre elment, lóra jut, és valahonnan lövés dördült. Nem is messze tőlem. Móli megvetően mosolygott. Ilyen átlátszó hazugságokkal áll elő? Hallgasson végig. Tisztán kivehettem, hogy lódobogás hangzik jobb felől. Én is lóra kaptam. Utána eredtem, és. És nem érte utol? vágott közbe dühös gunnyal Móli. – De, utolértem. – És hol van az illető? – Nem fogtam el. – És miért? – Mert az apám. Móli habozva állt. – Egy barlang előtt általó, amikor a nyomok után beértem. Onnan szólt hozzám a sötétből, hogy ne jöjjek tovább utána. – Ön együtt érkezett az apjával, hiszen én értem küldték cserébe. – Anton kormányzó becsapott, valami komédiást küldött a tigris helyett. Az apám, amikor utólértem, azt mondta, hogy ne kutassak utána. Nem akar látni. Azt se akarja, hogy én lássam, mert a külsejét megváltoztatta, és gyűlöl, mert nekem kellett volna lelőrni Robert. Ott a barlangnyilást. Képtelen voltam rá, hogy kövessem, vagy harcoljak vele. Móli idegesen nevetett. Ezzel az otromba hazugsággal nem ússza meg, talán a két trappert se maga lőtte agyon? És a bőrkámi vendég sem? Robin csodálkozva húzta fel a vállai. Erről most hallok először. Elég legyen! Azért jött ide, hogy nevetséges mesékkel tisztára mossa magát? A folyosóról határozott lépések hangzottak. Az ablak felől kiáltozás. Ha Móli akarja, akkor a tigris elveszett ember. Miért jött ide? kérdezte a lány, mert ezt nem értette. Meg akartam mondani, hogy tőlem ne féljem. Én megvárom, amíg elkészül a zsilip. És akkor... Akkor... felelte Robin lassan. Megveregszem Roverra. Ezek után azt várja, hogy elengedje minden? Hát, mindegy, hogy mit tesz. Miért tagadja le a gyilkosságait? Az apja is így tett. Robin kisebb után nézett maga elé. Kérem, én eddig egy embert töltem meg Tom Connort, aki revolvert akart rántani, tehát jogosan védelemből tettem. A többit nem értem. Móli kétségbe esetten át, hogy mennyire képtelen rá hazugnak hinni ezt az embert. És a vendéglős? Tex Brandon, akivel szóváltása volt? Csak ugyan lehordtam Tex Brandont, és megfenyegettem. Piszok uzsorás, aki délután kidobott, amikor egy kölcsőre haladékot kértem. És a lányáról is szó volt. Szerette a lányát? Akkor azt hittem, hogy szeretem. Nem érzi, hogy milyen átlátszó gyáva hazugságnak tűnik, amit mond? Tex Brandonnal szóváltása volt, és egy perc múlva halottan találták lelőve. Az apámmal szóváltása volt, és nyomban utána hátulról lelőtt egy láthatatlan ember. Lehet itt mást hinni, mint azt, hogy tagad, üresen, ostobán, mint a megrögzött bűnözők általában? Robin vont. Belátom, hogy így van. Mégis úgy áll a dolog, hogy Tex Brandont nem öltem meg. Roverre sem én rá hátulról, és a többi állítólagos áldozatról sem tudok. Olyan tiszta, becsületes, őszinte szeme volt, és olyan nyugodtan állt a lány előtt, ha komédiázik, akkor a világ legnagyobb komédiása, gondolta Molly. Ha már megtisztelt bűneim felsorolásával, folytatta, nem mondaná el, hogy kik voltak a többi áldozataim. Fred Narvish és Jimmy Hall, kiáltotta indulatosan a lány. Közben a későnyérkező lapokból elolvasta Robin Brunnerstromát. Reggelig olvasta. Tízszer, hússzor, százszor, és még mindig ott feküdt az ágyán a két újság. Robin olyan hökkenten nézett rá, mintha fejbe ütötték volna. Ezek, akik az apámat elfogták? Igen, itt az újság. Ne higgyen, hogy errefelé nem ismerik a bűneit. Robin felvette az újságot és elolvasta. Aztán sokáig állt, nagyon szomorú arccal. Nos, tagadja? Nem. Felelterekedtem, Nem tagadom. Most már beismerem. Ezeket én öltem meg. Érdekes. Most először éreztem, Olli, hogy itt valami, valami titok, amit nem ért. Most érezte először határozottan, hogy Robin hazudik. Most, amikor beismerte a gyilkosságot. Maga bevallja? Igen, ezeket az embereket én öltem meg. És a többit? Brandon? – Robin elgondolkozott. – Azt is, – mondta aztán. – És az apját is. Én lőttem le hátulról. Olyan derűsen szája szélén rezdülő szelit, kis szomorú mosolyjal nézte a lányt, mintha enyelegne vele. elé állt és felnézett rá. – Robin – mondta és megijedt attól, hogy a keresztnevén szólította a tigrist – Mondja meg az igazat. Igazat mondtam. Én ültem meg mindazokat, akikről beszélt. Jimmy Hallert, és... Molly hisztérikusan nevetett. <gül> a nevét se tudja, hiszen vérrel írta fel a falra, hogy Jimmy Hall... Robin nem felelt, és Molly egy székre rostkatt. Aztán az asztalra borult, és keservesen sírt. A férfi torkát, melkasát szorongatta valami. Kinyúlt a keze, és megsimogatta a lányt. Nem érezte Molly, vagy tűrte? Annyi bizonyos, hogy nem mozdult, csak sírt. Kopogtak. Molly felugrott, Robinra nézett, de az nyugodtan állt. Ki az? Bob, valami baj van, Miss Rover, mintha sírni hallottam volna. Molly habozott, mély lélegzetet vett, aztán Robirra nézett, majd az ajtóra. Semmi! Felelte erőtetett nyugalommal. Mindjárt jövök, Bobapó. A lépések távolodtak. Miért nem hívta be? Ne féljen, nem lesz lövöldözés. Megadom magam ellenkezés nélkül. És felkötik. Móli az ujjait tördette. Egyre őrítőben érezte, hogy itt valami szörnyű titok van. Az nem lehet, hogy Robin. Először tagad, aztán beismeri. Az apja vállalni akarja, amit az apja tett. Az apja tette a többit is? Robin nem etintett. Én követtem el mindent, Miss Rover. Nem igaz? Furcsa. Amikor tagadtam, nem hit. most, hogy beismerem, ismét nem hisz. Nem? Hallgattak. Aztán a lány izgatottan kérdezte. Ki tud innen jutni? Könnyen. Ha egyszer bejöttem akkor azon az úton vissza is mehetek. – És a mérnök? – Ezt az ügyet az apjával elintéztem. A zsilipet építsék fel. – Tehát? – A mérnök este itt lesz. – Menjen, siessen, én nem akarom, hogy elfogják. Tobin egy pillanatig nézte. – Kár, mondta ezután. – Mire mondja ezt? – Hogy én sohasem szerethetek... Senkit. Nem lehet házam, földem. Miért? Mert nincs értelme. Azt, hogy nem köthetek magamhoz. Azt hiszi, nincs olyan, aki minden bizonyítéknál jobban hisz a maga szavában? Egymással szemben álltak. Robin szomorúan megfogta a lány kezét. És ha hisz, valaki mit használ? Tudom, hogy a véremben rabló és ők ösztön Mikor tör ki, ezt ki tudja. Azt, nem köthet magához egy tigris. És gyerek, elég volt a fajtámból. Móli nem felelt. A keze, amelyet Robin elengedett, csüggetten lehullott. Menjen, suttogta aztán. Móli lement az apjához. Estére itt lesz a mérnök, mondta. Este csak ugyanott volt a mérnök. Holtam. Átlőtt fejjel találták meg a ház közelében. Barker görcsösen fogta a pisztolyt, és szembe ült a kövér mérnökkel. – Micsoda maga? – kérdezte kiséj ilyetten Én. Az ördög vigye el, most nem tudja az emberi bestia nevét, amelyetől retteg a környék. – Ah, megvar. Én, én a Párduc nevű híres rabló vagyok. Clayton vált volt. Ilyen nevű rabnóról nem hallottam. Hú, baj van, gondolta az öreg. Gúnyos mosolyjal próbálta javítani a baklövést. De a leopárdról bizonyára többet tud. Nem, én? Hm. És hogy állunk a fortus hiénával? Clayton azt gondolta magána, hogy az idős úr itt vele szemben hülye. Azért mondok mindenféle neveket, hogy eszelbe jöttessem az igazit, folytatta Bárker. Önnek fogalma sincs, hogy milyen nagy állatnak ismernek engem ezen a környéken. Nem csodálom. Sejtelme sincs, hogy mi miféle néven vagyok itt közismert. Ló? kérdezte a mérnök kíváncsian. Víz, víz! Vérengzőt mondjon, amit ő rettegnek. Bölé. Barker érezte, hogy nem az. Melyik a legveszélyesebb volt az államokba? A szürke medve. Nem, de hagyjuk. Ha nem találja el, akkor maradjon meg tudatlanságba. Én megvetem önt. Clayton szívesen eltalálta volna a bestia nevét, mert szelit természeténél fogva szerette, ha nem bánt meg senkit. Különösen ezt a revolveres urat. Miért fogtak el? kérdezte. Ász hivatalos titok, ön itt fogoly. És mit szabad csinálnom? Kanapékat, de még nincs hozzávaló. Csak ugyan elmebeteg lehet az öreg, gondolta Clayton. Ha nem lenne megkötve a keze, ajánlanám, hogy készítsen papírzacskót. Kedves vadmacska úr, kérlette a mérnök. Víz, víz, olyan vadról van szó, amely nasztelenül oson, és mindenki elkerüli. Görény, az nagyon nesztelen és igazán elkerülik. – Miért? – orkant föl Barker. – Talán van bennem valami görényszerű? – Hát, nem sok – hebegte a mérnök. – Szóljon, ha enni akar. – Vegye úgy, hogy szóltam. Miután enni adott a mérnöknek, ismét elhelyezkedett szemben. – Meddig leszek fogva? – kérdezte Clayton. – Nem kérdezős köt, hát – felelte szigorúan. Tilos olyas, mint magának tartani, ami testi sértésre alkalmas, és látogatókat csak külön engedéllyel fogadhat. N Nézze, vaddisznó úr! Elég! Később elveszem majd a nadrág szíját és a cipőfűzőit. Ezt a szabályzat előírja. A mérnök ettől nagyon elszomorodott, és nem szólt többet. Ha akar, alhat is, biztette később bárker, mert telámosodott. Addig nem alszom, amíg eszembe nem jut az ön állatneve. Hát ki a legnagyobb rabló az államokba? A tigris, mondta valaki az ajtóba. A tigris állt a küszöbön. Az igazi. Hasonlított kisébártyerre. Ritkás, macskaszerű bajusza. Szabálytalan, fél szemöldöke, majdnem ugyanolyanok voltak. És mégis. Ez az arc a tigrisé volt. Ott állt szembe a karikatúrájával. Lazán fogta hón alatt a puskáját, újra a ravaszon pihent, és a cső, mint egy véletlenül, Barkerre irányult. Az átigris nyomba kiejtette a revolvert a kezéből. Clayton nem értette az ügyet. – Mi baj a magának, maga csaló? – kérdezte Barkert, akinek az egyik lába a levágott csizma helyett volt bugyolálva. – El – a lába – felelte rémültem. A gyáva emberek eltúlozzák a bajukat, szorult helyzetben, hogy részvétet keltsenek abban, akitől félnek. Így lett a gyógyuló ficamból törés. És maga fordult a tigris Plétonhoz. Fogoly vagyok, nem tudom miért, és nem tudom kinél. Hol fogták el? A Rover Farmon. Én végzem a zsilip építést, mérnök vagyok. Ó. Oh. Valamint tűnődött. aztán hirtelen megfordult. Barker szívét jeges rémület szorította össze. – Az igazi, ez a tigris. A fiát becsapta, az apát kicsúfolta ezzel a maszkal. Halál a befejezett tény. csak azt várják, hogy teljesen lábra álljon, mert az előírás szerint beteg nem szabad kivégezni, és ezek tartják magukat a börtönszabályokhoz. A tigris belépett a szobába. – A fiam érkezik, nem akarok találkozni vele. Ide húzódom a sarokba a gerenda mögé. Ha csak egy jellel lárulják itt létemet, lelövöm magukat. Mondta csak úgy, mintha beszélgetnek, aztán oda ment a kunyhó homályos sarkába a gerenda mögé. Most már tudom, hogy milyen fenevadat gondolt, jegyezte meg Clayton, aki nem volt tisztában a helyzet komolyságával. Nyilván tigrist, nem? Ne fecságjálj, mondta ilyetten. Csak beszélgessenek, szólt a sarokból a tigris. A Robin fülel mielőtt bejön, legalább nem gyanasszik. Rajta, beszélgetni! Bártya rémülten engedelmeskedett. Hogy van? kérdezte Hebeg Clayton. Na, nagyon jól, felelte a másik, most már kiséjjettem. Szép időnk van. Ezért, de a múlt héten kisé fújt a szél. Ön? Azt mondta, hogy híres rabló, akinek állat neve van. Feszegette a problémát Clayton. Most úgy lémlik, hogy ez, a, ez az úr, a elbújt, ez a tudajdonképpeni állat. Barker méla csóvált a fejét. Nem, az állat én vagyok, ez kétségtelen. Valaki vágtatva érkezett. ledobant a lóról, és bejött. Robin volt. Mérnök úr, mondta gyorsan. Velem jön. Szabadon, bocsátom. Arra kérem csak, hogy ne árulja el ezt a rejtek helyet, mert ezt a bolondos sebesültet nem akarom ciperni ilyen állapotba. Efelől nyugodt lehet, egyezett bele örömmel Vissza Visszamegy roverőkhez, és folytatja a zsili felépítését. Odalépett, elvágta a kötelékeket, és felsegítette, mert a mérnök tagjai kisé elgémberedtek a mozdulatlanságtól. Aztán a táskájából élelmiszereket hozott be, és odadobta bárkörnek. Itt van maga szélhámos. Hónap ismét hozok. – Mondja, kérem! – kérdezte a mérnök. – Ezt a kérdést nem tudtam megoldani, és szeretném, ha jövőbe elkerülném a hasonló kényelmetlen helyzetet. – Miféle állat ez az úr? Robin végignézett Barkerön. – Egy nagy ló. – Hát ezt mondtam. Csodálkozott a mérnök, és nem értette az esetet, de Robin nem tárgyal tovább, hanem vitte. Gyalogvágtak neki Claytonnal. Rainbow lassan követte őket. Amikor elindultak, kilépett rejtek helyéről a tigris. – Még visszatérek! – suttogta bárcörhöz, és kisúrrant. Barker egyedül maradt a sötét kunyhóba. Robintól már nem félt komolyan. Titokba talán úgy érezte elhagyott vén szívébe, mint ha csak ugyan a fia lenne hiszen gondoskodott róla. A fia. Van is valahol egy fia Pittsburghban vagy New Orleansban, és egyszer küldött neki a fegyházba húsz dollárt, de a legközelebbi címét gondosan eltitkolta. De mi lesz, ha ez a sátánképű főtigris visszatér? Most nem merte lelőni, mert a távozók hallották volna. De esetleg rövidesen visszatér, és egy golyóval elintézi. Ez biztos. De nem sietett vele, mert azt hitte, hogy eltörött a lába. Úgy sem menekülhet tehát. Oda no, de nincs törés. Az ajtó így csúszott, aztán megpróbált felállni. Kísérni iralt a bokája, de a tesszúját a másik lábára helyezte, akkor bicegve elindulhatott. Mm, már alig dagadt, és nem is fáj nagyon. Megkísérelhette volna előbb is, hogy lábra álljon, de az ember olyan szívesen heverbetegen, Tiszta fény világított, beragyogta a völgyet. Valahol a távoli ezüstködbe mosódó látóhatáron country vasútállomás fehér kőkerítése látszott, és alatt a Falkstone felé kanyargó szerpentinen éppen leért a két férfi anyomukba baktató lóval. Kisjén megáztatta futásos bokáját a patak hideg vizébe, és ahogy csak bicegéséből tellett, igyekezett tovább. Ha ismét találkozik Tigris akkor ez végez vele. biztosan felé country irányába vezet egy ösvény a Amikor felért az ösvény előtti emelkedésre, ismét lenézett. A rover farmot látta, és nem messze apró, piros foltok. A zsilipnél dolgozók fákjai. A farmhoz vezető úton egy kövérelak a holdfénybe. Egyedül. Robin tehát magára hagyta. Most egy lovas bukkant felvártatva az úton, egy félkör végén, amelyel megelőzte a mérnököt. A ló, mint egy lefékezett autó, szinte átmenet nélkül a rohanásból megállt. Bárker felkiált. A lovas felkapja a puskáját és lő. A mérnök lebukik. A gyilkos bevágta a sűrűbe, de bárker jól látta, az öreg tigris volt. Lelődtek lejtönt. Most már nem törődött semmivel. Futott. Futott, és a bokáját, mintha éles késsel döfködnék.